Kiitos taas kaikille, että taas näin runsas olette täällä. Taviona. Mukavaa, mukavaa. Kuten jotkut varmaan lukenut, niin tänään olisi tarkoitus, tai minulla olisi tarkoitus, höpistä, höpistä. arjesta harjoittamisen haasteista. Siitä, mitä se omistautuminen sillä harjoittamisella voisi tarkoittaa. Kaikki, jotka täällä tänään on, niin on harjoittanut tätä, jo, tätä harjoitusta jonkun aikaa. Te tiedätte, mitä harjoitus on. Te tiedätte, että se ei ole aina helppoa. Se ei ole aina kivaa. mitä saattaa väsyttää. Se on tylsää. Joskus asen saattaa olla sitä että taistelee vastaan vastaan. Sekin on osa sitä harjoitusta. Päästää irti ylittää se. Kuten tiedätte, niin on muutama periaate, jotka on hyvin, hyvin tärkeitä meidän harjoituksessa. Ja tietysti, tietysti ensimmäinen on se, että tämä on harjoitus. Ja Harjoittaminen tarkoittaa harjoittamista. Mestari Doogen itse oli hyvin tarkka sen suhteen, että joka päivä täytyy harjoittaa. Harjoitus pohjautuu harjoittamiseen. Siihen, että kaikesta huolimatta istutaan alas. Kaikesta huolimatta yritetään tehdä parhaamme siinä arkisessa elämässä, missä eletään. Vaikka Doogen oli itse muukki, joka eli temppelissä, luostarissa. Hän silti puhui, opetti tavalla, joka ei ole sidoksissa temppelin tai luostavu. Hänelle tämä arkisuusta, joka päiväisyys oli hyvin tärkeä käsite. Se leimaa meidän kolkunta aika hyvin. Mutta harjoitus on sinänsä hyvin hyvin yksinkertaista. Se ei vaadi mitään ihmeellistä. Teoriassa mikään ei ole helpompaa kuin istua kaksi kertaa päivässä alas, rauhoittaa sitä kehoa ja mieltä 20 minuuttia, puoli tuntia, 40 minuuttia kerrallaan, aamuun illoin. Mutta silti se on pirun vaikeaa useimmiten. Ainakin alussa. Tuntuu, että ei löydä aikaa. Tuntuu, että aina jotain muuta. sitä se harjoittaminen on kaikesta huolimatta, päästään irti, istu alas, mutta tänään olisi tarkoitus käydä sitä läpi. Tämän arkisuuden, tästä puhutaan kohta vielä lisää, miksi mä monikossa, puhun, tästä puhun kohta lisää, että häntä puhuu, ahaa, joudutte kuunnella. Tämä arkisuus on erittäin tärkeä, joka päiväisyys on erittäin tärkeä. Se, miksi oli Doogenille tosi tärkeä, yleensäkin meidän koulun opettajille, ja miksi se on tämän harjoituksen perustassa, on se, että harjoitus on ihan kaikkialla. Ei ole mitään tilannetta, ei ole mitään paikkaa, ajankohtaa, aikaa, syytä, Miksi harjoitus ei olisi tässä? Meillä on joka hetki kaikkialla koko ajan mahdollisuus harjoittaa. Ja se tekeekin tästä harjoituksesta tosi vaativaa. Usein kuvitellaan, että shikan tasa painistuminen on helppoa. Sen kuvan tuijottaa sitä seinää. Ja sitten ei tarvitsekaan mitään muuta tehdä. Et jos se olisikin niin helppoa, niin jos me saataisiin vain sillä pelkällä istumisella itsemme vaikkapa valaistumaan tai oivaltamaan tai mitä vaan, niin eiköhän jokainen maailma ihminen silloin varmaan istus, jos me tietää, että pelkästään se istuminen auttaisi. Mutta kun se ei mene niin. Mutta ilman istumista ei myöskään tapahdu mitään ihmeellistä. Mut harjoitus on kaikkialla harjoitus on hyvin kokonaisvaltainen ja se tekee polusta vaativan. Ja koska elämä ei ole aina yhtä juhlaa, harjoitus ei ole aina yhtä juhlaa. Sen sisäistäminen ja sen tajuaminen tekee harjoituksesta vaatimaan. En harjoittanut pidempään? Ketkä ovat harjoittaneet vähän aikaa tietää, että harjoituksessa on hyvin monia eri puolia, sudenkuoppia, ansoja, ihania juttuja, kuria juttuja. Mutta sitä se harjoittaminen on. Se ei ole koskaan samanlaista. Yksikään saasen ei ole koskaan samanlainen. Yksikään päivä elämässä ei ole koskaan samanlainen. Yksikään sekunti ei ole koskaan kuin Viime kerralla olen käynyt läpi buddhalaisuuden perusopetuksia. Kolme jalokiveä, neljä jalua, totutta ja jaloa kahdeksan osasta polkua. Siellä kauheasti vilisee pysymättömyys. Se, miten kaikki on vain pysyvä itse, että muoto on tyhjyyttä, tyhjä on muotoa. Mikään ei kysytä, kaikki muuttuu koko ajan. Se on läsnä harjoituksessakin. Kudon Ishichima Rossi on sanonut, ihmiset usein ajattelevat, että uskonnollisten asioiden tulisi olla erillään päivittäisestä elämästä. Niiden tulisi olla pyhempiä ja tavallisen elämän yläpuolella. Mutta budhalaisen teorian mukaan budhalainen elämä ei ole mitään muuta. Kuin jokapäiväistä elämää. Ilman arkista elämää ei voi olla buddhalaisuutta. Ilman arkista elämää ei voi olla purhalaisuutta. Se on hyvin selkeä. Budhalainen harjoittaminen, saseni harjoittaminen. Se ei ole eikä se voi olla erillään mistään muusta. Ei ole olemassa mitään. Meidän opettajien mukaan tai Dogenin mukaan ei ole mitään pyhää, joka olisi erillään arjesta. Dogenuissa ei puhu, niin kuin tiedätte, että saa sen itsessään valaistumista. Ja meillä on mahdollisuus olla budha jokainen hetki. Mutta ei tietenkään aina tunnu sillä. Siksi me harjoitetaan. Meillä on mieli. Joka vie meitä harhaan, saattaa orjuuttaa meitä haluja, intohimoja, käsityksiä, ideologioita, teorioita, pakertumista kaikkea siihen mielen maailmaan, sanoihin, mielipiteisiin, ennakkoluuloihin. Siitä on tarkoitus päästä irti. Se on sitä harjoittamista. Mutta koska harjoitus ei ole vain kerran viikossa tapahtuvaa, eikä se myöskään kerran päivässä tapahtuvaa, niin se tekee oikeasti sasenin harjoittamisesta ja tästä polusta todella vaativaa. Opettajat puhuu usein omistautumisesta, sitä, että polulle täytyy omistautua. Se ei siis tarkoita mitään uskonnollista hurahtamista tai sen pornoilua tai mitään muutakaan. On sitä, että kaikesta huolimatta päättää istua alas. Päättää tehdä parhaansa itsensä ja muiden hyväksi. Tai niin kuin Dalai sanoi, tehdä enemmän hyvää kuin pahaa. Istuu alas ja siitä huolimatta vaikka ei kiinnosta. Näitä sudenkuoppia käyn tässä kohta vielä läpi ihan erikseenkin. Tämä on harjoitus. Ja harjoittaminen tarkoittaa sitä harjoittamista kaikesta huolimatta. Ei me voida kuvitella, että jos me istutaan kerran päivässä tai kerran viikossa tai istutaan nyt silloin, on tähän kivaa harrastus. Onhan se totta kai kivaa. Ja totta kai kyllä se varmasti auttaa. Mutta jos harjoitetaan sillä tavalla, mistä mestari puhuu, sillä tavalla, mistä opettajat opettaa, niin se vaatii omistautumista. Ja omistautuminen ei tarkoita ja pitämistä tai purhalaiseksi ryhtymistä. Niin kuin tiedetään, niin sansanin harjoittaminen on teoriassa hyvin, hyvin yksinkertaista. Istu alas päivittäin. Turkii välttämään pahan tekemistä. Turki auttamaan itseensä ja muita. Siinä kaikki. Mulla aikaisemminkin. Yhtä Dogenin kappaletta käynyt läpi joskus syksyllä tai viime kesänä, milloin kävinkään, semmoinen kappale kuin Kaatjo, joka tarkoittaa joka päivästä elämää. Ja missä Dogen kirjoittaa sitä, että, tai puhuu riisin syömisestä ja teen juomisesta, ja miten se on pudhalaisten patriarkko, patriarkkojen välittämään autenttista pudalaisuutta. Kaatjo-kappaleessa on yksi lyhyt runo. 700-luvulla elänyt tämmöinen kuin mestari Muusai Kiinassa on kuulemma lausunut. Tämä Suomessahan kempelö mä tänäänkin vaan tähensi. Asun majassa vailla omaisuutta, syötyäni aterian, odottelen rauhassa päiväunia. Asun majassa vailla omaisuutta, syötyäni aterian, odottelen rauhassa päiväunia. Dogin käyttää tätä lainausta, tätä runoa, monessa muskin kappaleessa tai, tai, tai opetuksessa. Liittain. Hyvin yksinkertaista. Teoriassa hyvin yksinkertaista. Syödään kunnon nälkä. Nukutaan. Kun väsyttää. Ollaan läsnä tässä ja nyt. <tuh> se on helppoa. Teoriassa. Mutta koska meillä on se ruuhkainen mieli. Ei ole helppo olla läsnä. Se vaatii sitä harjoittamista. Mutta jos me tehdään meidän harjoittamisen lähtökohdasta, harjoittamisen perusteista, on tosi vaikeaa. Jos me kuvitellaan, että elämä on tuskaa ja kärsimystä ja yhtä Tai jos me kuvitellaan, että harjoittaminen on todella vaikeaa. Tai että se on vain harvoille tai valituille. Niin aika vaikea lähtökohta. Itse käytän yleensä terpiata, mikä nyt onkaan, mutta siis käytän tiivistetysti, eli harhainen mieli, harhainen todellisuus. Yksinkertainen mieli, yksinkertainen todellisuus. Jos meidän mieli on ruuhkainen, todellisuus täytyy aivan, aivan, aivan ihmeellisenä. Ja on myös harjoittaminen se saattaa tuntua hyvin vaativalta tai hyvin, tai hyvin, hyvin vaikealta tai jopa Vaikka me ei sitä tajuta, me voidaan silti sanoa, että harjoittaminen ja elämä on yksinkertaista. Ei se ole huijaamista. Joko voi sanoa, että se on viisaattu. Perustaa harjoitus yksinkertaiseen lähtökohtaan. Ei tehdä siitä kärpäisestä, sitä härkästä. Syödään, kun on näitä. Lukutaan kuin Istutaan, kun on aika istua. Koska harjoittaminen pohjautuu säännöllisyyteen, päivästä, toiseen jatkuvan harjoittamista. Me ei voida tietää, mitä tulevan pitää. Päämäärä ei ole valaistuva. Päämäärä ei ole saanut suuria voivalluksia. Päämäärä on se harjoitus itsessään, joka hetki. Sen kun pitää mielessä, harjoittaminen saattaa harjoittua. Tai sitten ei. Mutta tähän menemme nyt. Dogen on kirjoittanut siitä, niin kuin äsken sanoi, että se teen juominen ja ruokailu, aterioiden syöminen, se on välittynyt budhalaisten patriarkkojen ketjussa. Ja se on Dogenin mukaan buddhan todellinen opetus. Budhalaisten patriarkkojen jokapäiväinen elämä ei ole mitään muuta kuin teen juomista ja ruoan syömistä. Se on lukea netistä, niin tietysti netistä voi lukea ihan mistä vai mitä vaan, mutta joskus on törmännyt siellä siihen, että koetaan, että jopa halventaa purhalaisuuden sanoma, kun sanotaan, että purhalaisuus, tai niin kuin Dogen sanoo, että purhanopetus ei ole mitään muuta kuin pelkkää tee-juomista ja riisin syömistä. Se koetaan jopa halveeraavaksi. Totta kai se ymmärretään täysin kirjaimellisesti. Mutta se tuleekin ymmärtää kirjaimellisesti. Koska me voidaan elää vain tässä arjessa, tässä hetkessä. Ja jos se teen juominen tai se riisin syöminen, tai se vessassa käyminen, tai se arkipäivän elämä, jos se ei ole meille niin sanotusti pyhää, tai jos se ei ole meille harjoittamista, niin mikä sitten on? Mikä sitten on sitä purhanopetusta? Onko se vain se hetki, kun me istutaan alas mietiskelemään? Tai se, kun me ollaan jossain luostarissa, tai istutaan saingan kanssa yhdessä. Onko se vain sitä purhan todellista opetusta? Tai se, jos me luetaan täydisuutta ja pukeudutaan kaapuihin. Onko se mukaista todellista ydinopetusta, puhtaan opetusta? mukaan ei. Eikä opettajien mukaan. Se on karu fakta, mutta harjoitus on ihan kaikkialla, ihan kaikessa. Jos me ei löydetä sitä harjoituksen, harjoituksen ydintä tai harjoitusta siitä teen juomisesta tai riisin työmisestä, niin mistä me sitten löydetään sitä? Harjoittaminen on meille vastaansaisen harjoittamista, tai jos se on vastaan puhellaisten opetusten lukemista. Sitten mennään sillä alueella, mistä Dogenkin varoittainen, ja mennään sinne hän ei tietysti käyttää termiä idealistinen, mutta sitten mennään sinne idealistisuuden alueelle. Sitten aletaan tekemään harjoituksesta jotain meidän mielessämme, Se ei se on konkreettista. Tästä päästään sitten tähän. Ensimmäiseen sudenkuoppaan, mistä Dogen hirveästi kirjoitti. Yksi suurimmista haasteista harjoittamisessa on nyt tämä idealistisuus. Tänne saatan joskus puhua pyhyyden dilemmasta. Siitä, että me kuvitellaan, että meidän harjoittaminen on jotain. Siitä, että me kuvitellaan, että me harjoitetaan vaikka valaistuaksemme, jotta meistä tulisi sitten erilaisia kuin mitä me ollaan nyt. Me kuvitella, että budhalaisuus tai sasan harjoittaminen muuttaa meitä niin paljon, että meidän tarvisi olla just semmoisia, niin kuin me ollaan nyt. Mutta silloin harjoitus ei ole enää tässä hetkessä. Silloin se on tulevaisuuteen suuntautua. Tarkoitus on kuitenkin päästä irti niistä harhoista, ei luoda niitä lisää. Yksi meidän harjoittaja, on olen kertonut aikaisemminkin, kysyy erittäin hienon kysymyksen joskus. Hän kysyi, mitä sitten kysykään? Niin, hän kysyi siitä, että tunnistaako pitkälle edelleen harjoittajan, tai mestarin tai opettajan tai jonkun vastaavan tyypin, tunnistaako sen jostain ulkoisesti? Onko olemassa jotain ulkoista merkkiä tai onko olemassa jotain, mikä voisi Koskee kaikkia. Se on hyvä kysymys, erittäin oleellinen kysymys, koska yleensä kuvitellaan, että purhalaisen tai harjoittajan yleensäkin pitää olla jonkin tietynlainen. Jonkin tiettyyn muottiin valittu. Pudhalaisen pitää olla pyhä. Purhalaisen pitää puhua hyvin rauhallisella hiljaisella äänellä. Pukeutua maalaisiin vaatteisiin, olla ehdoton kasvissyöjä, olla käyttänyt päihteitä, bla bla bla. Ei saa koskaan kinaa Pitää olla pyhä. Pitää olla buddha. No on hyvin vaarallisia mielikuvia. Dogen kirjoitti Schöpfögen ja so munkissa siitä, että se mitä maailma ajattelee olevan oikein tai mitä maailma ajattelee olevan hyvä, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on hyvää. Pudhalaisuus ei ole sääntöjä. Pudhalaisuus ei ole mikään dogmaattinen polku, ainakaan meidän perinteisessä. Kukaan ei pysty koskaan noudattamaan harjoitusohjeita täydellisesti. Kukaan ei pysty koskaan täydellisesti seuraamaan jaloa osasta polkua joka hetki, joka ikinen sekunti. Sitten jos me aletaan olettamaan, että harjoittajan täytyy, joka ikinen hetki pystyy täyttämään se mielikuva, joka on asetettu. Pitää pystyä olemaan buddhalainen. Se on hyvin vaarallista. Jos me kuvitellaan, että opettajan täytyy olla tietynlainen. Sitten jos opettaja tekee jotain, joka ei sovikaan siihen meidän maailmankuvaan. Onhan nyt Jenkeissä ollut tapahtumiikin tapahtumia kuin en joka teillä tapettu sen takia kun ollaan auto niin pettyneitä ja vihasia suuttuneita. Opettaja ei enää olekaan pyhä. Hän pallistuki ihmiseksi. Inhimilliseksi olennoksi, joka tekee virheitä. Itse jää hienosti ansaa viime syksynä, ketkä käyttää Twitterin tietää, että se on semmoinen netissä semmoinen mikroblogi, mihin voi kirjoittaa 160-merkkiä sieltä vie pikkuviestejä. Rätkirjoitti joskus viime, viime, viime syksynä hän häntä vitutti aivan hirveästi. Hän, hän, hän vihaa tällä hetkellä kaikkia ihmisiä. Hän ei voi sietää ketään tällä hetkellä. Me joudun hetkeksi harhaan. Hetkinen, eihän se voi tolleen sanoa. Eihän niin kuin opettaja voi sanoa, että se vihaa kaikkea, tai siinä on kaikkea tällä hetkellä. Se ei voi sietää, että se on niin vihainen. Sitten on tajus, että hetkinen, mitä mä, mitä mä mietin. Mulla oli päässä selvästi joku sillä hetkellä, joku mielikuva. Jostain purhalaista opettajasta. Ehkä se mielikuva oli mulla se, että purhalaisen opettajan täytyy olla jatkuvasti yhä hymyilevä. Ei saa koskaan suuttua. Tai että ei saa sanoa, että tällä hetkellä inhoa ihan kaikkia. Ihan jokaista ihmistä. Ei voi sietää ketään. Se järkytti mun maailmaa. Kun sanotaan, että mitä teet? Me helposti muorostaan niitä mielikuvia. Me helposti kuvitellaan, ja opettajan täytyy käyttää joutua just tietyllä tavalla. Tai että täytyy olla just sitä jotain tiettyä. Tätä jos ei noudata tätä ohjetta just sillä hetkellä, niin sitten on paha. Tai on rikkonut valansa tai jotain muuta. Et ei kukaan meistä pysty koskaan noudattamaan täydellisesti, eikä se ole tarkoituskaan. Niin Sitchumarossi on usein sanonut muutkin opettajat sitä, että meidän sääntö on se, että meillä ei ole sääntöjä. Ja se, että meidän sääntö on se, että meillä ei ole sääntöjä, ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi sääntöä, Se tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa mitään sääntöjä, mihin takerutaan. Ei ole olemassa mitään sääntöjä, jotka on ehdottomia dogmeja. Elämä ei ole idealistista, tai ainakaan ei tulisi olla purhalaisessa kontekstissa. Sillä jos me kuvitellaan purhalaisuuden olevan idealistista, tai jos me kuvitellaan, että pitkäleiden ennen harjoittajan tunnistaa jotain tietystä ulkoisista merkeistä. Se on harhaa. Hyvin ymmärrettävä inhimillistä, mutta joka tapauksessa harhaa. Sitten tulee päästä irti. Ei purhalainen harjoittaminen tai saseen harjoittaminen tee meistä jotain tietynlaisia. Joku saattaa puhua hiljaisella äänellä ja pukeutua maaläheisiin vaatteisiin ja olla pyhä. Se on hänen, hänen polkunsa, hänen luonteensa tai hänen fiiliksensä. Joku saattaa soittaa Detmeral-bändissä ja näyttää ties ja käyttäytyy hyvinkin omituisesti purhalaisessa kontekstissa. Mutta ei me silti voida sanoa, että toi on oikein, toi on väärin. Puhalaisuudesta puhutaan viitekehyksistä. Ohjeista. On taitavaa toimintaa, taitamatonta toimintaa. Mutta ei ole mitään ehdotonta toimintaa. Mutta idealistisuuden harha ja just tämä pyhyyden. Pyhyyden meininki sun muuta. Se on hyvin, hyvin, todellinen. Ja varmasti jokainen harjoittaja joutuu, joutuu sen palloihin. Kohta kun puhuin tuosta niin enemmän siitä. Mutta Doogen hyvin usein kehutti päästämään irti kaikista niistä mielikuvista, mitä harjoittamiseen liitetään. Päästämään irti valaistumisen tavoittelusta, valaistumisen ihanteesta. Harjoitus on läsnä vain tässä ja mutta tässä hetkessä ei ole mitään tavoitetta, Missään hetkessä sinänsä ei ole mitään päämäärää. Tai mitään sellaista tavoitetta, mikä mieli voisi luoda. Tuntuu hyvin hullun kuriselta harjoittaa, että toivon olevan vielä sekunnin päästä elossa. tai tietysti olen vielä huomenna kerrossa. Tai että mä istun nyt, että mä sitten joskus vuoden päästä valaistun ja sitten vapautan kaikki elävät olennot ja sitten toimin pyhästi ja sitten toimin eri tavalla ja sitten ja sitten ja sitten. sitten. Saatetaan kuvitella, että se valaistuminen tai joku muu, se ratkaisee meidän ihan kaikki ongelmat. Sitten kun me joskus tulevaisuudessa, sitten kun mä harjoitan ja sitten kun minä, sitten, sitten, sitten, sitten, sitten kaikki muuttuu. oikein kehotti palaamaan tähän hetkeen. Että jos me ei voida tässä hetkessä harjoittaa, niin missä hetkessä me sitten voidaan? Ei me olla vielä tulevaisuudessa. Ei me tiedä, ollaanko me vuoden päästä hengissä. Ei me voida tietää. Ja sen pitäisi vapauttaa. Arvostamaan tätä hetkeä. Tekemään parhaamme juuri tässä hetkessä. Joku opettaja on joskus sanonut, että sit aivottaa, että valaistumista ei ole olemassakaan. Sitten va sit valaistuu. Se on hyvin konkreettista irti päästämistä niistä mielenharhoista, mielen käsitteistä. Tai sen itsessään on valaistumista. Me ollaan nyt nyt valaistuneita, vaikka me sitä tajuta. Koska me ei voida elää missään muualla kuin tässä hetkessä, Dogenin mukaan, opettajien mukaan, miksi uhrata energiaa, miksi hakata päätä seinään, tavoitellakseen jotain semmoista, mikä ei tässä läsnä. Miks, eikö kannattaisi mieluummin laittaa se energia just tähän hetkeen, tähän ponnisteluun, tähän pyrkimykseen just nyt? Tulevaisuus ei ole vielä tullut. Menneisyys on menneisyyttä. Tästä tästäkään hetkestä ihan niin kuin puhuttu. Taas mä käytin monikkoon. Puhutaan Niin kuin olette lukeneet ja kuulleet. Tiedätte, että tätä hetkeä ei saa kiinni. Sitä ei voi pullottaa. Sitä ei voi paketoida. Kun mä sanon nyt karkassa. Nyt taas se karkassa. Se voi olla aika friikkejäkin ajatella. Että me ei ole periaatteessa koskaan niissä on tietysti mielellä läsnä. Ei voi koskaan tavoittaa tätä hetkeä. Tuoda sellaisia jo mielellä pohti, koska ei, ei, ei mieli voi sitä käsittää. Pääsin siinä vaan leviää. Samoin mielellä käsittää, kuinka ääretön se avaruus oikeasti on. Wow. Ei katsota. Ei sitä pysty käsittämään mielellä. Se on, se on ääretön. Ja samoin tämä hetki, ei tähän hetkee. Ei tätä tätä hetkeä, sanat ei saa sitä kiinni. Käsitteet ei saa sitä kiinni. Jatkuvaa virtaa. Pientarina. Oppilas tuli luo luoja, valitti. Mestari. Minulla on hallitsemattoman kiivas luonne. Kuinka voi parantua siitä? Mm, sepä erikoista, vastasi pankeen. Näytähän minulle luonteesi kiivaus. Öö, juuri nyt en pysty sitä sinulle näyttämään, vastasi oppilas. No, milloin voit näyttää sen, kysyi pankeen. en ennalta arvaamatta, sanoi oppilas. Haha, -ha, sitten se ei ole sinun todellinen luontosi, sanoi pankei. Jos olisi, niin voisit näyttää sen minulle milloin tahansa. Kun synnyit... Sinulla ei sitä ollut. Eivätkä vanhempasi antaneet sitä sinulle. Mieti tätä. Ja saatetaan kuvitella, että meidän perusluonne on kiivaus. Tai ilkeys. Tai ylpeys. Tai ahneus. Tai iloisuus Tai onnellisuus. Tai tyyneys. Se on pelkkää käsitteitä. Ei ole olemassa mitään niin sanottua perusluonetta. Ensimmäinen psykologiakin on hienosti sen todistanut. On, mitä miten pystyy tietää ja todistamaan, mutta mikä, että et täällä kuulostaa <lusti> Mitä nyt tiedä pystyy tieteen kontekstissa määrittelemään. Niin... ihmisellä on monta eri minää, mitkä vaihtelevat tilanteen mukaan. Ei ole sen mitään täysin pysyvää minuutta, joka leimaa sinua koko ajan. Koska ihminen tarvitsee myös erilaisia selviytymistrategioita erilaisissa elämäntilanteissa. Kaupassa käyttäydytään eri tavalla, kokouksessa eri tavalla, bileissä eri tavalla, täällä käyttäydytään eri tavalla, niin jäispä. Joskus ollaan kiivaita, joskus ahneita, joskus sylpeitä, niin edespäin. Ei, ei kyse olekaan siitä, minkälaisia me ollaan, vaan kyse on siitä, että mistä me voidaan päästää irti. Ja miten me voidaan päästää irti. Siitä on kyse. Me tiedetään, että ei meillä ole koko ajan Mikään ei ole pysymään. Kaikki on pysymätöntä. Viha laantuu. Onnellisuuskin laantuu. Ei meillä ole kai myöskään onnellisia. Ja sitten päästään kuherruskuukanteen. Ehkä te kaikki ootte ylittämisessä, mutta ehkä teille koskaan sitä ei tullutkaan. Mutta yleensä sasenissa, harjoittamisessa tulee tämmöinen kuherruskuukausi vaihe. saattaa tulla. Varsinkin alussa. Harjoittaminen on tosi ihanaa, tosi kivaa pahvinkirjallisuutta, kuuntelua opetuksiin, elää sen elämää, minne muuta. Ihan niin kuin me innostetaan lenkkeilystäkin. Tämä nyt innostetaan Jos innostuu lenkkeilystä, se aluksi tosi kivaa. Sitten tulossa vaiheessa nokkahdus. Tai joku uusi harrastus. Alussa superkivaa. Sitten se lopahtaakin. Alkuinnostus katoaa. Sama tulee Sasanin harjoittamisessa. Ei tämä aina kivaa ole. Jos meillä heti alussa on joku idealistinen ajatus siitä, että meillä on tarkoitus täällä pyrkiä johonkin tai, tai meillä on tarkoitus tehdä tällä harjoituksella jotakin. Sitten kun me ruokitaan sitä mielikuvaa, sitä harhaa, minä istun koska, minä istun jotta, kun me jatketaan sen harhan ruokkimista, ennemmin tai myöhemmin huomataan, että ei se mun ajatus tai mielikuvaakaan toteutunut. Sitten saattaa lopahtaa inno. Saattaa tuntua, että harjoitus on täysin hyödyty. Brad on hyvin sanonut, on hyvin sanonut siitä, että ei kyse ole siitä, mitä se harjoitus tuo, tai minkälaisia me ollaan nyt, se harjoituksen myötä, vaan lähinnä siitä, että minkälaisia me oltaisiin, jos me oltaisiin harjoitettu. Me voidaan mitata täysin konkreettisesti meidän harjoitusta. Se on joka päivä erilainen. Että me voidaan myöskään tarkkaan sanoa, mitä se harjoitus on meille tehnyt. Tai mitä se tulee tekemään. Tai ei se oleellistakaan. Tämä on keskitie. Ei tule tehdä idealistista myöskään miettimään sitä, että onko minä nyt oppinut jotain. Tai nyt mä oon tosi tyyni. Nyt mä en ole tyyni. Taas mä rikkoon kun ei, mä pystyn taaskaan odottamaan. Nyt no, tuota. mulla on kaksi päivää tosi työnnässä aloitilassa. Toivottavasti mikään järku tästä mulla on tilaa. No, Tää on todellista harjoittamisen polulla. Ei välttämättä kaikille, mutta yleisökin. Mutta Dogan opettaa hyvin selkeästi, Päästää irti. Ja päästään irti sitä harjoittamisesta itsestäänkin. Harjoittaminen ei ole mitään muuta kuin. Teen, juomista, riisin, syömistä. Se ei ole mitään sen ihmeellisempää. Ja oikein oivallettuna. Se on just kaikkein, kaikkein ihmeellisempää. se on hyvin pyhää, jos haluaa sitä pyhää sanaa nyt käyttää. Koska jos löytää sitä arkipäiväisistä toimista. Sen kaikkein oleellisimman. Sehän riittää. Ei se on tarvitse pyrkiä mihinkään. Ei se ole tarvitse. Odottaa vaikka sitä Kanarian matkaa puolivuoden vuoden päästä. Tai tarvi odottaa, että jotain tapahtuu, jotta minä sitten. Teoriassa hyvin helppo, mutta käytännössä hyvin vaikeaa. Taas palataan harjoittamiseen, mielen ruuhkan vähentämiseen, saseen ja arkiseen elämään. Harjoittamisessa kohtaa myös hyvin usein, Tietysti nyt ollaan puhuttu näistä mielenharhoista, dualistisista tai näistä idealistisista harhoista. On myös olemassa termi nimeltä makio. Se tarkoittaa tai jolla viitataan tämmöisiin harhoihin. Esimerkiksi asenjan aikana voi tulla näköharhoja. Seinää tai sermi voi piirtyy palloja tai värejä tai siinä voi näkyy kasvoja. Voit alkaa kuulemaan biisejä. Voi tuntua siltä, että leijuu. Tai että istuu ihan vinossa. Tai tuntuu, että pää on melkein seinässä kiinni. Si kun tarkastaa, istuu normaalisti. Tuntuu, että ei näe kunnolla. On ihan normaaleja luonnollisia reaktioita. Se ei ole todellista. Kun silmä pääsee, tai silmät saa hieman levätä siinä. Eikä ei joudu jatkuvasti linssit, ei joudu jatkuvasti tekemään töitä. Sitten saattaa alkaa näkee kaikki osajuttäjäkin. Mieli saattaa kehitellä piisejä. Saattaa tuntua hyvinkin todellisilta. Hyvin outoja aistumuksia voi tulla. No pitkiä harhoja, niistä tulee päästä irti. Makiolla viitataan myös kenshoon tai Satorin- tai valaistumisen fiiliksiin. Dogian varsinkin useasti esimerkiksi kappaleessa Pendola viittasi siihen, että tulee päästää irti siitä, että koetaan kaikenlaisia fiiliksiä. Tulee vain jatkaa harjoittamista. Harjoittaja saattaa kokea valaistumansa tai kokee tai saattaa kokea saavansa pienen oivalluksen, joka saattaa tuntuu hyvinkin järjestettävältä. Tuntuu, että kaikki taivaan vaan ja oikeasti tajuaa ihan kaiken. Päästää irti. Ei ole todellista. Ei tule kestämään ikuisesti. Sitten jos me mennään niiden harhojen valtaan, makijoiden valtaa, annetaan niiden ottaa meistä sitä Annetaan että se kuva siinä seinässä, silmissä on todellinen. Tai joku, on täällä meidän takana, tai joku biisi soi. me oikeasti tunnetaan, että hei, mä levitoin, mä leijun, mä leijun. Siihen harhaan vielä, on helppo mukaan. Ja sitten jos tulee sellaisia järjestyttäviä fiiliksiä, kuinka helppo onkaan lähteä sitten siihen harhaan, että vauhu, valaistuin, tai että mä koin, koin pienen kenshoon, pienen valaistumisen. Mun täytyy olla todella hyvä harjoittaja, edistynyt harjoittaja. Niitä tulee, niitä menee. Ihan sama kuin puuloharhoja, näköharhoja tulee ja menee. Aistimusharhoja tulee ja menee. Niistä tulee päästä irti. Mutta se voi olla joskus hyvin vaikeaa päästä irti. Jos on saanut maistaa Jumalten nektaria, <tosimus> siitä on hyvin vaikea päästä irti. Tai jos on käynyt sivimmässä helvetissä sasen harjoittamisen takia. On tullut sellaisia fiileksiä, ahdistus ynnä muuta. Tuolla hyvin vaikka jatkaakin. Ja tästä päästään taas ja säännölliseen keskitien harjoittamiseen. Ei tule ahnehtia, koska meillä on alitajunta meillä on ruuhkaa päässä, mieli. ei tule riisua sitä ruuhkaa liian voimakkaasti, liian nopeasti. Ei tule ahnehtia. jos näkee jotain, kuittaa se harhana. Totta kai sitten on kun me sitten voi olla, käy jossain mutta jos puhutaan tämmöisessä niin sanotussa, vaikka ei, ei kukaan meistä ole kaikki me ollaan hulluja jollain tavalla, mutta niin sanotusti normaalissa kontekstissa. Harhaa tulee ja harhoja menee. Ajatuksia tulee ajatuksia menee. Ajatukset on myös harhoja. Ja saatetaan kuvitella, että mulla on hyvin etevä, ja että me ollaan hyvin eteviä harjoittajia. Saatetaan saseniistuessa miettiä, että se toi istuu näköisesti Toi mun vieruskaveni. Se on varmasti hyvä harjoittaja. Tai että sillä ei koske yhtään selkää tai polviin. Mä on surke harjoittaja, koska mulla koskee. Tai että nyt mä oon istunut. istuminen vieläkin näin vaikeeta. Tai koska istuminen on nyt näin helppoa, niin vähän mä oon hyvä. Mä oon tosi etevä. Näitä oikeiksi jokainen lisää. Ja varmasti jokaisella niitä onkin. Mä itse kerroin siitä, miten mä itse reagoin heti, nopeasti reagoin siihen Bradin Twitter-juttuun. Se oli niin yllättävä, wow. Mulla oli harha päässä. Mutta ei myöskään tule tehdä mitään idealistista harhoista. Niitä on jokaisella. On täysin normaalia, ne kuuluu ihmisen elämään. Mutta niihin ei tule takertumaan. Sazen on sellaista kuin se on. Joskus se on mukavaa, joskus tylsää. Päästään irti. Mikä mikä opetuksessa on hyvin selkeä, kantava voima on älyllinen ymmärrys vastaan todellinen ymmärrys. Tietysti kaikki nämä nyt aina yhteen. Idealistisuus, magiot, kaikki nämä. Me luodaan harhaa päässä, me luodaan ennakkoluuloja ja mielikuvia. Mutta älyllinen ymmärrys vastaan todellinen ymmärrys. Se on siinä mielessä että Se selkeästi kertoo harjoittamisen luonteesta jotain. Dogen itse on kirjoittanut tässä Spendoova-kappaleessa, mikä löytyy Nishichi Makrossin käännöksestä. Olumme ykkösestä, muistaakseni ensimmäinen kappale, tai kirjoitus. Dogen kirjoitti, Jos nyt kuvittelet, että budhain samadhi, ylivertainen ja suuri darma on vain tyhjenpäiväistä istumista tekemättä mitään, loukkaat suurta kulkuneuvoa. Sellainen harha on yhtä suurta, kuin jos olisi meressä ja sanoisi, että siellä ei ole lainkaan vettä. Yleisesti ottaen purhain tila on ajattelun ulottumattomissa. Älykkyydellä sitä ei voi tavoittaa. Me saatetaan älyllisesti kokeet. me ymmärretään hyvin paljon. Me osataan opetuksia ulkoa. Me osataan teoriaa, filosofiaa, metafysiikkaa. Me ollaan hyvin älykkäitä. Me voitetaan kaikki buddhalaist väittelyt. Ollaan tosi älykkäitä. Meidän perinteen opettajat ja monen, monen, monen muunkin koulukunnan perinteen opettaja, erottaa jatkuvasti siitä, että ei tule langeta siihen älyn harhaan. Ei tule kuvitella, että se älyllinen ymmärrys se on jotain todellista. Ei Sasanista puhuminen ole sama kuin Sasanin harjoittaminen. Puhuminen tästä hetkestä ei se ole sama kuin tässä hetkessä oleminen. Siksi sen perinteessä yleensäkin sen purhaisuudessa korostetaan yksinkertaisuutta oppineisuudesta luopumista. Oppineisuudesta luopuminen ei tarkoita sitä, etteikö me saataisi opiskella tai lukea, etteikö me saataisi osata ulkoon niitä kaikkia suutria ja teorioita. Totta kai me saadaan. Se on hyvä vaihtaa osaa. Se helpottaa harjoittamistakin, ei se ole mikään väittämättömyys. Iso edellytys polulla. On hyvä, että me tiedetään asioita, mutta on suurta harhaa kuvitella, että se älyllinen ymmärrys vastaa sitä todellista ymmärrystä. Ja todellinen ymmärrys syntyy vain kokemuksesta. Ja kokemus, voidaan, tai kokemus syntyy vain siinä hetkessä. Just sillä hetkellä. Mutta sitä ei voi mieli tavoittaa. Älykkyys ei voi sitä tavoittaa. Yksi mielenkiintoinen kuoppa saattaa olla, että meitä saattaa hävettää harjoitus. Me ei uskalta ke kertoa siitä ystäville kavereille. Ehkä me pelätään kritiikkiä, tai ehkä me pelätään, että me leimautta uskonnollisiksi hörhöiksi tai jotain muuta. Doogen on kirjoittanut. Sillä ei ole väliä, mitä muut ihmiset sinusta ajattelevat. Anna heidän kutsua sinua hulluksi. Jos elät elämääsi, mieli, harmoniassa budhalaisuuden kanssa ja et loukkaa budhalaisuutta, muiden näkemyksillä ei ole mitään merkitystä. Maailmasta pakeneminen tarkoittaa, että mielesi ei murehdi maailman mielipiteitä. Vain opiskele ja harjoita budhain ja patriarkkojen toimia. Bodhisat voi myötätuntoa, tarkastele itseäsi kuin taivalliset olennot valaisisivat virheitäsi ja toimi yhdessä budhalaisten ohjeiden kanssa. Tällöin mikään ei voi häiritä sinua. Punk-termejä niin voidaan haistattaa piit tai voidaan näyttää keskisormeja tai ei mitään hirkeitä. Jos joku ei tykkää siitä, että ollaan tietynlaisia, entä sitten? Ei kaikkia voi miellyttää, ei kaikkia tarvitse miellyttää. Dogan on myös ja muut opettajat on hirveästi puhunut siitä, että Sosanin harjoittamisen ja harjoittamisen ei tarvitsekaan näkyä. Joten sinänsä jo senkin miettiminen, että mitä muuta ajattelee, on, on ihan turhaa. Koska ei meidän tarvitse kellekään kertoa. voidaan pitää hyvinkin salassa meidän harjoitus. Opettajat usein korostaa sitä, että antaa mieluummin sen niiden tekojen puhan puolesta. Ei kaapuihin pukeutuminen tai sosiaalinen harjoittaminen. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Teot ratkaisee se, mitä me puhutaan, mitä me tehdään. Ei kukaan voi olla koskaan täydellinen. Kudo Nishichumaroshi, mikä on siis Doogesangan perustaja, syntynyt 1919, Tätä tänä vuonna 21 vuotta, vieläkin pirtee, pirtee ukkelit pirtee mestari. Hänen omasta luonteesta ja omasta harjoituksestaan kertoo hyvin se nimi, minkä hän otti itselleen silloin aikoinaan. Eli kudo tarkoittaa, siis hänen oikean on papu. no muuta, mutta anyway, hän on ottanut nimen kudo. Kudo tarkoittaa tyhmää, tyhmää tietä, yksinkertaisesti tietä, typerää tietä. Stupid way on kudo. Se kertoo luonteestakin. Hän tyhmäksi, tai luonetti itseään, tai yksinkertainen polku, tyhmyyden polku. Harjoittaminen on hyvin hyvin yksinkertaista. Se ei vaadi mitään muuta kuin pitäytymistä siinä viitekeimisessä. Siksi on olemassa apetuksia, jotka voidaan just pukea kolme jalokiveen, tai jaloon totuuteen tai Jalon kahdeksanosa saseen polkuun, tai fuken saseen, tai johonkin muihin opetuksiin. Ne opetukset pitää meidät sillä oikealla tiellä, ja tarjoaa puitteet sille tielle. Mutta opetukset eivät ole sama kuin se itse tie. Sitten kun meillä on helpot puitteet, yksinkertaiset selkeät puitteet, on hyvin helppoa ponnistella sillä polulla. On hyvin helppoa omistautua saseen harjoittamiselle, joka päivä elämisen elämiselle. Meillä on selkeät viitekehykset. Our rule is no rule. Luen vielä yhden. Tarina. Buddha esitti eräässä suutrassa vertauksen. Mies kulki pellon poikkia, kohtasi tiikerin. Hän juoksi karkuun ja tiikeri ajoi häntä takaa. tultuaan jyrkänteelle, hän tarttui villiviinin oksaan ja sen varassa heilatti itsensä reunan yli. Tiikeri nuuski hänen yläpuolellaan. Kauhusta vavisten mies katsoi alas ja näki syvällä alhaalla toisen tiikerin, joka vain odotti hänen putoavan saaliikseen. Kaksi hiirtä, musta ja valkea, alkoivat vähitellen nakertaa Villiviine, villiviinin juurta poikki. Silloin mies vuomasi toisella puolellaan on mehevän mansikan, hän irrotti toisen kätensä villiviinistä ja poimin mansikan, kuinka makealta se maistuikkaan. Sitä saseni harjoittaminen on. Josta ei se tarvitse näin kärjestetty olla, kun minulla kuoleman edessä tai jotain muuta. Mutta jos me ei huomata sitä, mikä on läsnäusta nyt, jos me, pohditaan, pohditaan, jos me murehditaan sitä, että kohta me tiputaan tuonne suuhun. Sitten unohdetaan se mehevä mansikka siinä vieressä. Se on suurta harhaa. Sitten joku asia tuntuu pelottavalta tai joku asia tuntuu ihanalta, ei se välttämättä tarkoita, että se on, että on sitä oikeasti. Se, me tunnetaan, että me ollaan valaistuneita, ei se sitä välttämättä tarkoita. Tai että me tunnetaan olemamme tosi kurjia maamatosia. Ei se välttämättä sitä tarkoita. Siksi harjoittaminen on vähitellen irti päästämistä. Päästetään mistä niistä mielenharhoista, jotta me nähdään se meidän mansikka siinä vieressä. Eikä tarvitse kokain välittää niistä viidestä, jotka näkevät sitä köönnöstä, tai niistä tiikereistä, jotka odottaa ylä- alapuolella. Koska ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla juuri tässä, missä me ollaan. Sen tulisi vapauttaa. Mennään juomaan teitä. Todellista buddhallin nauttimaan. Kiitos.